Dnešní plní čtení je složeno ze dvou základních částí. První obsahuje vidění, suché kosti, a veduje se nám dostává vysvětlení tohoto vidění. Pilk je přenesen do nějakého údolí Babylonii. V Babylonii i Izalité odlečený od do exilu. Před pilkovýma očima se odehrává žalostná podívaná. Když jsme to slyšeli, je to silné. Vidí nesmíne velkou haltu suchých kostí, kdybychom si to představili. Suché kosti. Na otázku, kladenou hospodinem, jestliže tyto suché kosti ožijí, Ezechiel říká, pane, hospodine, ty to víš. Bůh ví o nás. Bůh přece může všechno. Je Bůh, stvořitel. Dal mu tedy Hospodina řizuje, aby prokoval o kostech. Přijď dechu života od štyřk vetů a vej na tyto zabité, ať ožijí. Krásný symbol Ducha Svatého. Dech života, život, nesmrt. Uživení kostí představuje obnovení svalové tkáně, šlach, kůže, posléze vdechnutí dechu života, dechnutí ducha. Boží slovo se bezprostředně stává skutečností. Stejně jako tomu bylo při stvoření světa, Bůh řekl a stalo se. Když Bůh řekne, stane se to. Kosti se pohybují, spojují, což působí nesmírný lomos. Ten sybol je úžasný a velmi silný. Tolik kostí se spojuje jednak duhé. druhé. Mrtvory ožívají a stávají se opět lidskými bytostmi, jako my. Ezechiel píše, když jsem prorokoval, jak mi Podučil, vešel do nich dech života. Ožili a postavili se na nohy. Byl to velmi veliký zástup. Postavili se na nohy, stáli a čekali na rozkaz, na povel. Pak následuje vysvětlení, které pochází od hospodina. Co to vlastně znač, značí? Pak mi řekl synu člověka, Týto kosti, to je celý Izraelů dům, celý Izrael, protože oni žalostili, že jsou suchí, bez života a Bůh dává život. I v situacích, které se jeví na první pohled beznadějné, hospodina vráci naděje. To značí, že Bůh slíbil, že se vrátí ten izraelský národ do zastríbené země. A stalo se. Oni se vrátili. Odpověď není pouze ve vidění, ale ve slově, je zároveň činem. Já, hospodin, jsem to řekl a vykonal. Věříme Božímu slovu? Věříme, že Bůh to dokáže? Že když On řekne, skutečně se to stane? I v nás, v našem životě, v našich situacích? Jak je důležité uvěřit tomu slovu, protože ono je živé. Nechat prostor, dovolit, nebránit a nechat se vést. Pane, ty si řekl, že jsi přišel, abys nám dal život, a to život plností. Tu věřujeme ti a tak smíme věřit tomu. Či naše oblasti, které jsou někdy mrtvé, můžeš znovu oživit. A se tak stane. Amen.